Södra Stockholm, tidig morgon, tisdag den 7 december 2021. Polisen gör ett tillslag och någon filmar när den gripner sätts i en polisbil. Under dagen kommer nyhetsflaschen. Vi har tålamod i de här viktiga brottsutredningarna. Enligt polisen är det den misstänkte skytten som greps och nu sitter häktad. Men att vi nu också har en misstänkt skytt, häktad av domstol på sannolika skäl. Skjuta mot en McDonalds där det står 17 personer. Vad säger att de inte kan skjuta när jag rullar förbi med rullstolen ute i centrum? Så ja, nu är jag det. Alltså, nu och i framtiden, så dagens unga ser upp till det här. Petri Krim fortsätter denna vecka att berätta om utredningen kring mordet på 12-åriga Adriana. Jag heter Eva-Lisa Valin. Och jag heter Viktor Alden. Jag, jag har gjort jag har, liksom, jag har gjort det, det värsta en, en förälder kan göra. Jag har liksom begravt ett fullt friskt barn. Kan jag känna mer än den dagen- så här berättade ju då Adrianas mamma Susanne i det förra avsnittet. Vi hörde också gudmorden Isabella och vännerna om hur de upplevde den här tragiska händelsen när tolvårig Adriana träffades av förlypna kulor utanför en hamburgi-restaurang i Botkyrka i början av augusti 2020. Något åtal har inte kommit ännu gällande själva mordet. Mm. Enligt åklagar Anna Svedin så väntas det senare i vår. Och hon vill nu lägga allt fokus på utredningen och i nuläget inte bli intervjuad. Nej men det har ju hänt saker kopplade till mordutredningen som vi kan berätta om. I förra veckan så nämnde vi ju den bil som skytterna satt i och att den kunde kopplas till en musikvideo. Det är ju också så att flera av personerna som var med i den videon också nu är misstänkta för mordet. Dessutom har ju utredningen under hösten fått ett genombrott när det gäller den kanske viktigaste pusselbiten, nämligen mordvapnet. Det hittades i en annan utredning när man gjorde tillslag i en lägenhet i Bromma i slutet av september i höstas. Och i december för en månad sedan så häktades en till person på sannolika skäl misstänkt för mordet på Adriana och det ska då enligt polisen vara den misstänkte skytten. Och vi ska vandra igenom de här olika utredningsdelarna och vi börjar med utredningen om rättegången om vapnet i musikvideon, den som spelades in bara några dagar före mordet. Två dagar efter mordet på Adriana, alltså den 4 augusti 2020, då går polisen ut i media med en beskrivning av bilen. En vit Audi som gärningspersonerna färdades i när de avlossade skotten som dödade Adriana. På övervakningskameror från mordplatsen kan man inte se riktigt hela reggskylten utan bara de två första bokstäverna. I nuläget så är vi extra då intresserade av iakttagelser av en vit bil av kombimodell som har rört sig i området. Det är ju en, en liten annorlunda sväng för det börjar ju med att man, man bränner upp den här vita Audin. Och det gör man natten den 5 augusti. Poliserna har gått ut med efterlysningar och då brinner bilen. Det här är åklagare Anna Svedin som jobbar med mordutredningen. Men den här intervjun den gjordes i somras i samband med att åtal väcktes gällande innehav av vapen. Och den här bilen, den bränns alltså efter det att polisen varit ute och sökt tips om den. Och att man sen vet att den rör sig om samma bil, det är för att man lyckas identifiera bilens chassinummer. Man kan då se att bilen stulits tidigare, men i den brända bilen så ligger också en falsk räggplåt. Och den räggplåten börjar då på samma bokstäver som den plåten som syns på övervakningskamerorna från mordplatsen. Så man drar slutsatsen att det här måste vara mordbilen. En vit Audi som stulits i början av sommaren. Och sen har man fått uppgifter om att den här vita bilen har stått parkerad i ett garage. så väl före som efter mordet. Det är ju att polisen blir intresserad av garaget och går dit. Och den här garaget är bara några minuter från brandplatsen. Och när man undersöker det här garaget så hittar man en patronhylsa. Och då vet man inte mer än just det. Till en början är det alltså de här pusselbitarna som polisen har att jobba med. Och det är ju inte så... Lite eller illa. Man tror sig ha hittat bilen som användes vid mordet på Adriana och av någon anledning så har någon lämnat en patron i ett garage. Men man vill ju veta vem som har hållit i det här vapnet och vilka som har befunnit sig där i garaget. Och det är lite av en slump att man ska komma ganska långt i utredningen för att i samband med utredningen av ett mordförsök i Vällingby i september 2020 så beslagsstas en av de två målsägandes mobiltelefoner. När polisen under hösten går igenom mobilen då hittar de bilder från en musikvideo där vissa av scenerna spelas in i samma garage i solentunad, alltså det garaget där patronen hittades och där den vita Audin syns till. Och när man granskar det närmare så visar det sig att det är en skärmdump från video. Och när man då ser videon så ser man ju att det är vapen även om de är maskade. Och då står det i inledning av videon vem som har producerat den. Och då gör man en huslandssakan hos honom och tar råmaterial i beslag en och en halv timma. Och där finns det ju väldigt mycket sekvenser där man hanterar det här vapnet. Det visar sig att musikvideon som gjorts för en rappartist publicerats på Youtube redan den 28 augusti, alltså under den period då polisen fortfarande inte visste vem som hade lämnat patronen i garaget. Regissören till den här musikvideon misstänks inte för brott, men materialet, alltså råmaterialet, det blir ytterligare en pusselbit för att bygga ett åtal om grovt vapenbrott mot de som medverkar i inspelningen. Men då jämför man patronen som man kan se i rådmaterialet har slungats ut ur den här AK-47 med hylsor från brottsplatsen som har säkerställt att mördades. Och då säger den NFC grad plus tre att de här har hanterats, repeterats från samma vapen. Så att det blir en tvåstegsraket som gör att vi kan knyta det till AK-47. Vi gick ju in lite på det här i förra avsnittet. Musikvideon den spelas in på olika platser både i Stockholmsområdet men också i Västerås. Bland annat på serad deltagande i videon med en Kalashnikov. Och den kan man sedan koppla till skjutningen av Adriana. Och det förekommer även andra vapen i musikvideon. Det är ju flera personer som är med i den här musikvideon men de som blir åtalade och därigenom aktuella först då det är rapparen och hans bror som enligt polisen är kopplad till nätverksbrottslighet och så ledaren för ett kriminellt nätverk i Västerås som vi kallar Daniel. Daniel han har ju en sen länge då konflikt med Vorby nätverkets ledare det har vi ju varit inne på i tidigare avsnitt. Och det blev ju ett åtal gällande grovt vapenbrott om det här i somras, trots att man vid det här tillfället inte hade hittat då den här ak 47 eller Kalashnikoven som då anses vara mordvapnet. Det polisåklagare däremot hade då, det var så hylsor från mordplatsen och en patron då från garaget, samt det här råmaterialet från musikvideoinspelningen. Och i slutet av förra året och meddelades hovrättsdomen. Rapparen fick fyra års fängelse, hans bror fem år och Daniel två år och sex månader. För det första så kan jag faktiskt säga att man var chockad över hanteringen av vapnen i råmaterialet. Åklagare Anna Svedin igen. Men, men sen är det ju, jag tycker ju att det här eh, mordet... Tillsammans med vissa andra mord där oskyldiga människor har kommit till skada. Så det, är, det är så oerhört viktigt att det här klaras upp för att liksom på något vis återprätta åter förtroendet. Särskilt i de här utsatta områdena för polis och, och åklagare. Och så. Så det är klart att det kändes väldigt bra att kunna se det här sambandet. Och för rapparen och hans bror då stannar det ju här men Daniel blir ju även misstänkt i utredningen kring mordet på Adriana. Det gick även andra vapenbrott i musikvideorättegången och bland de som åtalades för det så blev även de aktuella i mordutredningen. Och apropå den vita Audin, den syns ju också i musikvideon och i råmaterialet så är ju inte räggplåten maskad. Han som har musikvideon i mobilen, den som togs i beslag, han blir under slutet av november 2020 häktad, misstänkt för att ha bränt upp bilen som användes vid mordet. Han släpps sedan i början av 2021, men i somras blev han häktad igen och rubriceringen gällande honom det är medhjälp till mord. Och han är ju en av flera som blir häktade, misstänkta för någon slags inblandning i mordet på Adriana och mordförsök på de andra som befann sig vid snabbmatsrestaurangen den här kvällen i augusti 2020. Senast nu i december så greps en man i vad som beskrivits som en gryningsräd. Vi har tålamod i de här viktiga brottsutredningarna. Det här är Stockholms Mats matslövning när han blir intervjuad i Ekot i december. Till exempel när det gäller mordet i Botkyrka på den tolvåriga flickan. Där har vi visat att det nu sitter många dömda till fängelse för olika brott kopplat till det mordet. Men att vi nu också har en misstänkt skytt- Häktad av domstol på sannolika skäl. Men jag tror vi kommer möjligen få se ett åtal någonstans under våren. Och utöver den mannen som misstänks för medhjälp och den misstänkte skytten så är det fem personer som är häktade misstänkta över mord och mordförsök. Tre av dem är efterlysta av Interpol och Europol och de är häktade i sin utvaro och tros befinna sig i Turkiet. Vi har ju haft kontakt med fem av de misstänktas advokater. Samtliga säger att deras klienter förnekar brott och gällande de vars advokater vi inte får tag på så framgår det av domstolshandlingar att de förnekar inblandning i det som hände. Som vi nämnde så dömdes ju flera personer i vapenbrottsärendet förra året Innan man ens hade hittat den AK-47 Eller Kalashnikov som man tror användes vid mordet på Adriana Men i slutet av september förra året Då skulle det börja hända grejer Polisen gör nämligen ett fynd i en annan utredning. I en byrålåda i en lägenhet i Bromma, norr om Stockholm- hittas till slut vapnet som användes vid mordet på Adriana. Då vapnet hittas då har det modifierats lite grann, kan man säga. Kolven har avlägsnats och pipan kapats. Det är Svenska Dagbladet som är först med att berätta- att den här AK-47 eller Kalashnikoven- som användes vid mordet på Adriana hittats. Och det är ju sensationellt nog i sig, egentligen. Men sen... –kommer det ytterligare en twist på det här. Vapnet det hittas efter att ha sålts vidare via en vapenhandel– –som drivits inifrån Kumlanstalten. Ett fängelse med högsta säkerhetsklass. Och det är inte bara en, utan två personer som har suttit på anstalt– –som är misstänkta i den här vapenhärvan. Det rapporterade P4 Örebro senare. Polis och åklagare utreder just nu hur två personer– –som suttit inlåsta på Kumlanstalten– –har kunnat förmedla vapen till andra kriminella inifrån fängelset. Ytterligare personer ingår i härvan som delats upp i två olika tingsrätter. Ja, det är svårt att skilja på de här fallen. De, de hänger ihop ganska mycket. Det här är klagare Linda Karlsson i Karlstad som håller i båda utredningarna. Det var så att det började med en, en tredje utredning egentligen i Karlstad. Det var en skottlossning natten mellan den 2-3 juli 2021- i Ingen ska ha blivit fysiskt skadad vid skjutningen- men på dagen den 3 juli då stoppas en bil med skott Hål i Karlstad. Och polisen undrar om de som sitter i bilen vill medverka i utredningen- om skjutningen som brottsoffer. Då. Men de vill inte vara med i någon utredning- men man tar deras telefoner i beslag- några veckor senare, i slutet av juli, då stoppas en av personerna en man i 20-årsåldern och det hittas ett vapen. Även nu tar man en mobil i beslag, liksom de andra telefonerna som togs i början av juli. Och De här telefonerna undersöks givetvis och i eh, telefonerna hittas konversationer som visar att den här personen och hans kamrater velat ha tagit vapen efter den här eh, skjutningen då mot Mannen i 20-årsåldern, han döms för vapeninnehavet för vapnet som hittades då i slutet av juli och han anses ha kopplingar till ett kriminellt nätverk i Karlstad och fick i tingsrätten ett och ett halvt års fängelse för grovt vapenbrott nu i början av december. Men han förnekade brott och har överklagat, precis som åklagaren som vill att han får ett längre straff. Så vi får se hur det kommer att gå i hovrätten. Och som sagt, det pågår ju ytterligare två utredningar av det hela som handlar dels om köpet av vapnet. Så nu har vi en person som är misstänkt för att ha varit med, med den här andra personen då och köpt vapnet i Stockholm. En person är misstänkt för att ha överlåtit det här vapnet till de här kvalsta killarna. Och dels som ytterligare vapen som hittades via tillslag i Bromma i Stockholmsområdet. Vi kan se att den här vapenförsäljningen har skett i Stockholm. Det leder oss också till en lägenhet i Stockholm där vi gör en och Där hittar vi flera vapen och också en större mängd narkotika. Och den delen är ju liksom den andra delen i vår utredning. Då. I den här lägenheten i Bromma då hittades dels det misstänkta mordvapnet som Adriana sköts med, dels då ytterligare vapen, narkotika och även kontanter som togs i beslag. Enligt åklagaren är det tre personer som är misstänkta för att ha gjort vapenaffären möjlig. De är misstänkta för medhjälp till grovt vapenbrott. Och två av dem har gjort det medan de har avtjänat fängelsestraff på Kumla. Det har gått till genom att de har haft omfattande telefonkontakter med personer på utsidan så att säga. Och där då den, den tredje som är med, misstänkt för medhjälp till grovsvapenbrott är misstänkt för att ha förmedlat kontakter vidare. Och det är det som har gjort den här brottsligheten möjligt trots att de har avkärmat fängelsestraff på Kumla. Några mer detaljer om hur telefonkontakterna går gått till, det vill inte Linda Karlsson avslöja i nuläget. Men hon tycker att fallet är minst sagt märkligt. Personligen så kan jag ju tycka att det är mycket anmärkningsvärt att man kan fortsätta begå allvarliga brott när man är frihetsberövad på, de, eller på en av de anstalter i Sverige som ska ha den högsta säkerheten. Jag kan tycka att det är väldigt anmärkningsvärt att det kan ske överhuvudtaget. Flera personer, både kvinnor och män i 20-30-årsåldern- års är misstänkta i de här båda utredningarna. Linda Karlsson räknar med att ett åtal växt nu i veckan- och ett senare i januari. Av domstolshandlingar och kontakt med advokater- framgår att de som sitter eller suttit frihetsberövade- förnekar brott. Linda Karlsson i Karlstad vill däremot inte kommentera- mordutredningen i Stockholm som drivs av en annan åklagare. Mm. Så om man får tro då på polis och åklagare så knyts i den här vapenharvan två personer på Kumlandstalten samman med vapenbeslag i Karlstad, Stockholmsområdet där några av de misstänkta är skrivna och så Daniel i Västerås då som dönts för innehav av mordvapnet. Det här är ju minst sagt lite snurrigt och man kan inte annat än höja lite på ögonbrydnen åt den här geografiska spridningen. Men det finns ju en slags... Logik eller förklaring till det här. Under förra året så kom det dels en enkelt rapport från polisen och dels en rapport från Brottsförebyggande rådet som båda tog upp det här med kontakter som sker mellan kriminella nätverk. Där kunde man se att det sker ett mycket samarbete, inte bara på liksom strategisk nivå högt upp i hierarkin, genom att till exempel då samordna insmuggling av större partier narkotika eller att leja ett annat nätverk för att döda någon. Utan det kan även lägre ner i hierarkierna finnas samarbeten, dock inte med grupper som är tydliga fiender. Och med den informationen i bakhuvudet, då blir det ju inte helt ologiskt att även vapen vandrar från olika händer över rätt stora delar av Sverige. Och i förra avsnittet då pratade vi om skjutningen där Adriana dog och att den kan vara kopplad till en långgående konflikt mellan två nätverk där båda ledarna är uppvuxna i vårby ganska nära där Adriana växte upp. Men vi gjorde ett förtydligande om att den mångåriga konflikten visserligen lett till väldigt mycket våld men att skjutningen vid Hamburg-stället i början av augusti 2020 troligtvis handlar om andra nyare konflikter där visserligen tidigare lojaliteter också kan spela in. Och eftersom det ännu inte väcks åtal och polisen och åklagare är rätt förtegna om den här utredningen i det här läget så har vi ju inget facit kring det här och kommer inte heller spekulera vidare kring det. Men området där skjutningen sker är ju tyvärr enligt polisen ett särskilt utsatt område. Om vi tar bordkyrka till att börja med där hon blir mördad har ju, allt, har ju varit brottsbelastat under lång tid. Kriminalkommissarie Gunnar Appelgren jobbar idag i polisregion Mitt- men han har under många år jobbat mot just nätverksbrottslighet i Stockholmsområdet. Jag var ju hudding i polis på 80-talet, 90-talet. och fanns jag någonting som kallades fitja boys som grova brott. Eh, lite människor, stölder och råner. Och, och, och, och, och, och, och jag genomförde något i en starka mord också, tror jag. jag för med. Eh, och sen har det där utvecklats i olika del. Så den kriminaliteten som har funnits i Stockholm så har ju Södertälje och Järva egentligen har, varit, har stuckit ut under många år. Och för någonstans mellan 15 och 20 år sedan såg man enligt Gunnar Appelgren våldet förändras i Botkyrka. Det var väldigt mycket, folk som, eller väldigt mycket väldigt många som var skjutna i benet runt Alby Fittja, Hallundernörsborg ett dag. Och, och det var något, något som då utvecklades från att man var misshandlad eller utpressad på skulder så att man skjuter i benen. För att man i regel hade en skuld eller att man hade kränkt någon och man skulle ha fått skott i benen så skulle man betala pengar. Eh, idag blir det inga benskjutningar. Det är, ju, det är ju båda skott i så fallet. Nu skjuter man ju i ansiktet eller i bröstet. Ofta i huvudet eftersom man har väldigt mycket skyttfästa på sig. Så att nu går man in för att mörda och det syns på skadorna på, på de offer vi ser. Och det säger ju även läkarna i den delen att de skadades de skjutna kom in. Man skjuter mot ansiktet, huvudet och man och anledningen till att våldet har ökat i intensitet och framförallt skjutvapenvåld då, och att hämndspiralen har blivit flera, där finns det ju såklart många förklaringar. Men en tydlig faktor som Gunnar Appelgren ser, det är attityden bland unga män. Det har blivit den, den här matchkulturen som har utvecklats. Det har alltid funnits en stark matchkultur inom gäng och kriminella nätverk. Man bygger mycket på matcher med. Häftiga grabbar och han bara tittar på de här gamla al Pacino filmerna om den kriminalitet som var. Med vapen, man utnyttjar flickor när man firar, man tar in prostituerade på hotellrum när man har lyckats med bra stöt. Och det är väldigt mycket match och den kulturen har utvecklats till att känner man sig kränkt så tycker man att man har rätt att ta igen någon. Att det till och med är en, en, en smart sak att ta igen någon om man är kränkt. Och apropå machokultur och ideal, det är ett tag sedan Gunnar Appelgren själv gjorde husransakningar och sådär men på 80- och 90-talet då berättade han ju att man hittade då Scarface-affischer uppsatta på väggen hemma hos kriminella men att dagens positionering verkar ha flyttat in ganska mycket på sociala medier och där också viss gangsta där vi pratade om flera gånger kan vara rätt varumärkesbyggande. I utredningen om mordvapnet, som används i musikvideon vi pratade om- så finns chattar mellan personer om att någons vapen, en skorpa- alltså en mindre kulspruta av märket skorpion, kommer att bli känd. Och man syftar då på att den syns i musikvideon. Det är i alla fall vad polisen och åklagare anser. Debatten om den så kallade gangsterrappens vara eller icke-vara- om den ska spelas i P3- och så vidare. Den rasar ju med lite ojämna mellanrum i debattprogram och kultursidor. Många har ofta en väldigt tydlig åsikt och där finns ju en del poliser som är minst sagt kritiska. Men det finns också andra personer som är kritiska och inte bara lyssnar utan att tänka på vad det är som hörs och sägs i texterna till exempel Adrianas vänner, de hörde vi också i förra avsnittet där de berättade om hur det var att förlora en nära vän på det brutala sätt som de har gjort. Alltså nu och i framtiden så dagens ungar ser upp till det här. Det här är Melissa och efter alltså de Tittar ju på så här musikvideos och pumpar en låt och bara, ah vad cool han är. Kolla vad han har på sig." Alltså så här märkeskläder och så här droger glamoriseras i deras ögon nu för tiden, vilket är inte okej. Okay. Så det måste alltså någonstans alltså, förbättras. Det måste bort liksom. Det ökar liksom risken till att flera blir kriminella i framtiden, vilket vi inte vill egentligen. Vi vill ha Alltså vi är ju en trygg ort just nu men det går ju att bli tryggare. Det Så behöver vi inte gå igenom flera förluster liksom. Även Adrianas vän Rose är kritisk. Det känns som att desto mer de tar upp det, medier och tidningar, desto alltså det blir vanligare och vanligare att man ser det. Och då, är det ju, då blir det ju de barnen som ser det de att wow, de uppmärksammas, alla de här uppmärksammas, de tycker det är coolt och de vill själva stå i det ljuset. Och mordutredningen den pågår ju som sagt och enligt åklagare väntas åtal någon gång under våren 2022. Så det ser ut att kunna bli ungefär två års väntan för familj och vänner på en dom och två år det är ju rätt lång tid. Det är lång tid av ovisshet, det är lång tid av saknad och smärta och försök att ta sig igenom vardagen. Och det är ju något som sällan är särskilt enkelt. Och för Adrianas mamma Susanne blev det för svårt att vara kvar i lägenheten där hon bodde med dottern. Det var väldigt svårt för mig att bo kvar i den lägenheten där det fanns så mycket minnen, alltså varenda vrå... Liksom skrek hennes namn. Det var jättejobbigt för mig. Det var jättejobbigt att ligga i min säng och se... För att när jag låg i min säng så kunde jag se hennes rum. Och, hon, och under dörrspringan så brukade det alltid lysa. För att hon sov med nattlampan. Eh, och att det var släkt. Alltså det, det var... Jag fixade inte att bo kvar där. Men det här har ju blivit dubbelt. För samtidigt är det som att Susanne på ett sätt också tappat något i och med den här flytten. Det är så blandade känslor. För sen när jag flyttade, då hade hon inget rum som jag kunde gå in i. Så då ångrade jag att jag flyttade. För nu hade hon inget... För att i Alby då hade hon sitt, sitt rum- som hon hade lämnat precis som, som det var ehm, så jag kunde ju gå in där och sen i den här nya lägenheten då hade hon inget rum men det har ju varit lättare att kunna bearbeta på en neutral plats det har det men jag tror aldrig att jag kommer ha ett hem vart jag än flyttar. Det känns inte... Det känns ju som ett hem men aldrig hundra ja, procent. Och jag tror aldrig att jag kommer känna det någonstans. Och apropå då själva platsen Botkyrka- det är ju både det område där Susanne tidigare bott med Adriana. Det är också den plats där dottern blir mördad. Och även det område som några av de misstänkta kommer ifrån. Det är en, en liten ort. Alla känner alla. Isabella hörde ni ju förra avsnittet också. Det är ju Susannes nära vän och hon var ju också Adrianas gudmor. Vi är inte samma ålder. Det kan göra att jag inte vet vem det är. Men självklart tänker jag att alltså, centrum som är... Alltså tio meter ifrån min ytterdörr. Eh... Alltså jag vet ju att vi har ju troligtvis- stått i samma matkö. Stått vi grillen tillsammans. Suttit några bord ifrån varandra säkert. Så att fast jag inte vet vem där så har jag ju med all sannolikhet- träffat på de här människorna. Eh... Men det är ju sjukt surrealistiskt. Det går liksom inte riktigt att ta in. För de som gömmer sig i Turkiet till exempel borde ju bara två hus härifrån. Och bara den vetskapen att... Alltså, jag har ju säkert gått förbi dem och liksom sett dem i ögonen och, och sen mördar de min Adriana. Som Gunnar Appelgren tidigare var inne på så har det ju skett en ökning av skjutvapenvåldet. Att man tidigare sköt i ben men nu siktar mot huvud eller ansikte för att döda, inte ja, bara för att skada. Något som polisen märker i sitt jobb är också en tystnadskultur, det har ju vi också tagit upp tidigare. Att människor av olika anledningar inte vill berätta för polisen vad de vet. Man såg ju innan det här hände, vad som började hända här, att det liksom började spara ur. Men det är inte bara att de mördade henne utan ingen pratar heller. Ingen säger någonting. Även de som indirekt har varit inblandade eller som vet något. Ingen pratar. Och det gör mig rädd. Att det är människor här i min ort som kan se mig och veta att jag kände Adriana. Jag var Adrianas gudmor. Och... De säger ingenting och det gör mig rädd. Och Kan man mörda ett barn och skjuta mot en McDonalds där det står 17 personer? Vad säger att de inte kan skjuta när jag rullar förbi med rullstolen ute i centrum? Så ja, nu är jag rädd. Susanne sa ju själv i början att hon har gjort det värsta man kan göra som förälder. Att begrava ett fullt friskt barn. Men det har ju gjort att något annat klamlat sig fast också. En rädsla för att något mer ska ske som ständigt är närvarande. Nej, jag är jätte, alltså jag tror ju hela tiden att någonting ska hända. Varje gång min telefon ringer och jag ser att det är antingen från skolan eller från förskolan, alltså, alltså, det känns som att liksom hjärtat sitter i halsgruppen. Det är jätte, jättejobbigt. Det, ja, det, det känns hela tiden som att någonting ska hända. Den svenska polisen ser ut att ha lyckats knäcka ytterligare- en krypterad kommunikationstjänst som kriminella använder sig av- vi har flera gånger i p tagit upp olika typer av krypterad kommunikation som polisen fått del av. Det började med Enkrochats, sommaren 2020 och det känns ju som att det bara har fortsatt dess. Med hjälp av amerikanska FBI har kommunikationen i hårt krypterade telefoner- vad polisen kallar ghost-telefoner kunnat öppnas, skriver Svenska Dagbladet. Och I höstas kom också nyheten att åklagaren Anna Svedin skickade de här ghost-lurarna till FBI för att få hjälp att öppna upp dem- och enligt åklagaren, ska FBI ha lyckats öppna mobilerna? Det har nu gått över ett år sedan mordet på Adriana skedde- och vi får se om familj och vänner kan börja närma sig något slags avslut- på i vart fall den rättsliga processen när det väl blir rättegång. Avan var ju också vän med Adriana- och även om hon, liksom familjen, vill att Adriana inte ska bli bortglömd- så är det också jobbigt att hela tiden tänka på vännen- och då indirekt påminnas om det som hänt- Förut var det någonting som Som alltid Det var en skugga som jag hade förut Så många också andra såg Familjemedlemmar, de såg att det var någonting En skugga bakom hela tiden Men nu det är alltså Jag försöker att inte tänka på det Jag har lärt mig hur man hanterar Jag har lärt mig hur man stänger av, hur man filtrerar Och hennes namn, jag försöker tänka på Att det är bara ett namn Att jag tänker inte mer än det Och det är helt mig mycket Jag stänger av hennes namn, jag stänger av allting som är med henne att göra, men det finns ju då vissa nätter då man går in i djupt tankar och då det kan vara jävligt jobbigt, men jag har lärt mig hur man stänger av. Adrianas mamma Susanne, igen. Det, det är ju bara, jag förstår inte att jag har väldigt svårt att förstå att det har gått ett och ett halvt år. För mig det, har det inte hänt. Det är 2020, det är liksom Jag vet inte. Eller hur? Det är svårt att, liksom att förklara hur det är. Det är som min, min klocka stannade den dagen. Du har lyssnat på Peter Krim om mordet på Adriana- Reporter idag var Jill Eriksson och Karin Isaksson. Karin har gjort praktik hos oss under hösten och varit en riktig klippa. Och det här var det sista avsnittet för hennes del, så vi tackar henne för den här tiden. Producent var Victor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på peterkrim, Radio.se eller 073 461 2915. Och vi finns också på Insta där vi heter Peter Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag är Teviktual D. En produktion av tredje statsmakten media för P3 Sveriges Radio.